Det är just dig ute av Puddinge Expressen de min lilla son Klottri kommer fram med något underligt i handen Far, jag kan inte få upp min kokosnöt mm. Alla sätt jag prövat har varit fel mm. Med min lilla yxa hägg jag tills jag blev stel Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel mm. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt Nej, inte det ens med hammare och spik Hammare och spik Var vägg nu har, små grupper här och var Det är bara kokosnöten som är så lik. Är det bara kokosnöten? Ja, det, det är bara kokosnöten som är så lik Allt det andra verkar mera kalabalik Säger, minst du flygen, far. Ja Glöm bort den, är du rar? Mm. För det är bara kokosnöten som är så lik. Där hemma, far Jag kan inte få upp min kokosnöt Fast jag försökt att krossa mot en dörr. dörr Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel För dörren gick upp och mamma kom in Men nöten den är hel mm. För jag kan inte få upp min Jag Trots att den gav min mor en ny mimi Tack för När du henne ser så tror jag att du ler För det är bara kokosnöten som är så Är ja, det bara kokosnöt. är bara kokosnöten som är <skratt> källiv allt det andra verkar illa gjord mosaik Mammas nos blev grann Och har försvann What? Det är bara kokosnöten som är sätter där hemma Bara jag kan inte få upp min kokosnöt Nej, inte ens med nitroglycerin Nitroglycerin Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl Bortåt jag sprang och sen så var det palt Men nöten den är hel Bara jag kan inte få upp min kokosnöt för jag behärskar ej någon sprängteknik Vårt lilla hus om du ser Det, det står där inte mer Det är bara kokosnöten som är till liv. Ja, det är bara kokosnöten som är till liv. Allt det andra verkar mera pyromanik Så att säga Röjningen blir lätt Den enklaste man sett För det är bara kokosnöten som är till liv, Så lik, så lik, så Så bara kokosnöten som är till liv. Hur gör man när man försökt allt och den ändå inte går att öppna? Man får be någon om hjälp, som Pavel Rammel gör Far, jag kan inte få upp min kokosnöt Han är hård mot de hårda och 1950 får han äntligen sitt stora genombrott i Sverige när han får ett eget seriemagasin på svenska. Fantomen. När han rör sig står blixten stilla. Arkitektparet Karin och Nils Strinning vinner i april Svenska slöjdföreningens och Bonnius folkbiblioteks tävling om en bra bokhylla. Den vinnande hyllan, stringhyllan, är praktisk och billig och den kan byggas ut. På Sankt Eriksmässan i Stockholm presenteras ett nytt plastmaterial, plexiglas. Senare under året lyser ett annat material upp mörkret, reflexen, som väntas få stor betydelse för trafiksäkerheten. Vid ett möte med Stockholms amatörfiskeklubb presenteras för första gången i Sverige haspelrullen. Haspel är en vals för att linda upp till exempel linor eller papper- ett kastspö med haspelrulle gör tillvaron betydligt enklare för en amatörfiskare. Under året lanseras också ett nytt kortspel från Sydamerika, Kanasta. Och i Danmark blommar romantiken. Den svenska skådespelerskan Birgit Hengroth gifter sig med den danska handelsministern Jens Otto Krag och därmed har Köpenhamn blivit en stad att förälska sig i.